Антуанетта не сприймала ідею з Америкою серйозно. Це не так просто – поїхати до Америки. Легально, на легальну роботу. Візу будь-кому не дають. Але нехай спробує. Відчути себе мужчиною – це важливо для хлопчика, з якого мама здемухує порошинки. Поїде чи ні, а відчує, що він намагається щось змінити у їхньому житті. Зате Дмитро не мріяв, діяв. Можливість побувати в Америці, заробити гроші, запалила його, поглинула цілком. Він почав підраховувати, скільки зароблятиме. Звісно, доведеться працювати напружено, але ж він готовий. Він працюватиме 10-12 годин на добу, без вихідних. Він заробить. Сума, отримана в результаті підрахунків, подобалася щоразу більше. «Потрібно діяти». Не можна чекати, бо таких, як він, в Україні чимало. Мабуть, половина Києва і прилеглих міст уже стоїть під дверима цієї фірми з документами в руках, узявши в облогу цю фортецю свого майбутнього добробуту і перспектив у житті. Він уже бачив цей натовп, схожий на ті довжелезні радянські черги за маслом. Уявний натовп уже із шостої ранку заполонив усі прилеглі вулиці. Бачив дівчат і хлопців – котрі розштовхують слабших, щоб першими потрапити до середини. Бачив сувору комісію, яка відбиратиме найкращих. Тішило те, що потрібно складати іспит з англійської мови. Тут його переваги незаперечні. Недарма він навчався у спеціалізованій школі. Вони з Віталиком іспит складуть як найкраще. В цьому можна не сумніватись. А от всі оті, що стоять з документами в руках – і зазіхають за їхні з Віталиком американські долари, можуть і не скласти. Але чекати однаково не можна, потрібно поспішати. Їхати просто завтра. Антуанетта, налаштована менш оптимістично, ніж Дмитро, вирішила сама перевірити, чи так усе райдужно у цій київській фірмі, дізнатися, що це – серйозний заклад чи черговий лохотрон. Зателефонувала за номером, який залишив Віталик. Відповідь сподобалась. Працівниця фірми докладно розповіла їй про правила, послідовність кроків та перспективи. Розмовляла при тому дуже вічливо, чемно, доброзичливо. Охоче відповідала на запитання. На лохотрон не виглядало. І розпочалося. Гонитва тривала кілька місяців. Дмитрик та Віталик зустрічалися мало не щодня. А телефонували один одному чи не щогодини. Антуанетта поза волею також утяглася в цю божевільню. Фірму вигадав якийсь дуже недурний чоловік. Все не просто виглядало, а й насправді було цілком легально. Легальний офіс, легальний бізнес, легальні візи, легальна робота за кордоном. Антуанетта олякана-перелякана розповідями про всілякі підступні контори, що виманюють у людей гроші, а потім обдурюють їх, першого разу сама подалась до Києва. І не просто сама, з Тетяною. Коли офіс фірмі підняло за командою струнко стихійне лихо наймення Таня, працівникам і довгоногим працівницям здалося, що всі урагани світу, а також цунами, тайфуни і смерчі Влетіли без попереджень сейсмологів до затишного будинку у центрі Києва і поставили сторч усе, що могло у такій позі стояти. Тетяна докладно, знаючи справу, переглянула усі необхідні документи, дозволи, сертифікати, угоди, які, на її думку, мали б засвідчити законність діяльності українсько-американської фірми досвід роботи, і лише переконавшись у тому, що паперів із початками аж задосить. Печатки на паперах подібні на справжні, а бланки таки фірмові. Милостиво поваліла синові віддати своє резюме, як вона називала, у руки працівниці. «Анеточко, це, звичайно, витрати», – повчала вона Антуанетту, а також обох претендентів на легальну працю в Сполучених Штатах, коли після подачі документів вони задля відпочинку і підкріплення сил Потаборились в новенькому, сучасному ресторанчику на кшталт Макдональдса в українському стилі.